Частина 26. Розділ 2. Ромі та Джекі Веттінгтон зайняли позиції біля задніх дверей Мінівена. Коли Барбі скомандував Давай. Джекі різко розчахнула двері, а Роммі закинув усередину два колеса від Пріуса. Слідом у салон заскочили Барбі з Джулією, і в ту ж секунду двері за ними закляпнулись. Старий, розсмиканий алкоголем, але все ще прудкий, як той коник Сем Вердро, вже сидів за кермом і заводив двигун. У машині тепер тхнуло так само, як і в зовнішньому світі. Гидотним ароматом обвугленого дерева на педарній основі, але все одно повітря тут було кращим за те, яким вони дихали біля купола, навіть стоячи напроти кількох десятків потужних вентиляторів. «Довго воно таким тут не протримається», – подумав Барбі. «У трьох ми його швидко використаємо». Джулія вхопила доволі великий фірмовий пакет крамниці Бест бай і перекинула його догори сподом, звідти випав пластиковий циліндр зі словами Перфектне відлуння на ньому. А нижче йшов напис п'ятдесят компакт дисків для запису. Вона почала підчіплювати нігтем целофан, в який було упаковано тубус, але безуспішно. Барбі поліз рукою до кишені по свій армійський ножичок, і серце йому обірвалось. Ножа на місці не було. Та, звісно ж, що й бути не могло. Тепер той перетворився на шматок шлаку під тим, що залишилося від поліцейської дільниці. «Семе, будь ласка, у вас часом ножа немає?» Замість відповіді Сем просто подав назад ніж. «Це ніж ще мого батька. Він зі мною все моє життя. І я бажаю отримати його назад». Дерев'яні накладки на рукояті ледь не повністю втратили ребристість від віку. Але коли Барбі відкрив ніж, його єдине лезо виявилося нагостреним. Ним не тільки целофан здирати, цей ніж чудово згодиться для прорізання акуратних дірок у шинах. Швидше там гукнув Сем, газуючи двигуном Одіссея. «Ми нікуди не поїдемо, поки ви не скажете мені, що та штука годиться для нашого діла, а я не певен, що в цьому повітрі мотор працюватиме вічно», – Барбі підчепив целофан. Джулія здерла упаковку, провела трохи вліво пластиковий циліндр, і той знявся з основи. Нанизані на пластиковий шпиндель вискочили порожні компакт-диски, що призначалися стати подарунком до дня народження Расті Еверето. Вона зсипала їх на підлогу вена, а вже тоді зімкнула пальці на шпинделі, стиснувши губи від зусилля. «Дайте я зроблю», почав він, але вона вже відламала той штир. Дівчата теж сильні створіння, особливо, коли вони на смерть перелякані. Він трупчастий, Якщо ні, ми загнали себе на слизьке». Вона піднесла шпиндель собі ближче до обличчя. Барбі зазирнув у його інший торець і побачив на протилежному кінці її синє око. «Поїхали, Семе!» – промовив він. «Ми в ділі». «Ви певні, що воно згодиться?» – гукнув Сем назад, перекидаючи трансмісію на повний ход. Можу закластися, відгукнувся Барбі, бо слова «звідки я з біса можу це знати?» нікому б не додали бадьорості, перш за все йому самому. Біженці біля купола дивилися, як Вен зірвався з місця і помчав вибоїстим путівцем у бік того, що Норрі Келверт призвичаєлась собі називати «палахкалкою». Одісей занурився у нависаючий смог, перетворився на фантом, а потім і зовсім зник з очей. Расті і Лінда стояли поряд, тримаючи кожний на руках по дитині. «Що ти про це думаєш, Расті?» – запитала Лінда. «Я думаю, що нам треба сподіватися на краще», – відповів він. «А готуватися до найгіршого?» «Ну і це також», – погодився він. Вони якраз минали будівлі ферми, коли Сем гукнув до них. «Ми зараз в'їдемо в сад, тримайтесь за петельки, дітки, бо я не збираюся зупиняти цього байстрюка». Навіть якщо йому зараз ходову відірве. Жени. відгукнувся Барбі, а слідом жорстокий удар підкинув його вгору з руками, зімкнутими на одній з запасних шин. Джулія вчепилася в другу, немов жертва кораблетрощі у рятувальний круг. По боках миготіли яблуні, їх брудне листя висіло безвільно. Більшість яблук обсипалися на землю, збиті вітром що всмоктаний вогнем після вибуху був пронісся садом. Ще один грандіозний удар. Барбі з Джулією разом підскочили і одночасно впали назад. Джулія розпласталась у нього на колінах, так і не випускаючи з рук шину. «Де ви придбали водійські права, чортів убивця?» – закричав Барбі. «У сірзі чи в робако?» «У Волмарті!» – крикнув у відповідь старий п'яниця. «Все дешевше в світі воллі!» Але тут же перестав реготати. Я її бачу. Я бачу ту сучу блимавку. Яскравий пурпуровий вогник, Підкочу і стану просто впритул. Почекайте, поки я зупинюся, а вже тоді починайте різати ті шини, якщо не хочете їх геть розпанахати. Наступної миті він вдарив по гальмах, і Одісей, виснувши, так різко застиг, що Барбі з Джулією на задньому сидінні зісковзнули долі. От тепер я знаю, як почувається більярдна куля, подумав Барбі. Виводити машину як бостонські таксисти, обурилась Джулія. Тоді не забудьте про чайові. парирував Сем, перерваний нападом важкого кахикання. Двадцять відсотків. Голос у нього звучав здавлено. Семе, занепокоїлась Джулія, з вами все гаразд? Мабуть, ні, проговорив той недбало. Десь у мені кровоточить. Може, в горлі, але за відчуттям так ніби десь глибше. І він знову закешлявся. «Що ми можемо зробити?» – спитала Джулія. Семсяк так вгамував свій кашель. «Умовте їх вимкнути цей їхній довбаний бар'єр, щоб нам вибратися звідси. У мене сигарети закінчилися!» «Я починаю і дію сама», – сказала Джулія. «Просто, щоб ви знали». Барбі кивнув. «Так, мем. Ви побудете біля мене суто подавальником повітря». Якщо мені не вдасться вплинути, ми поміняємось ролями. Якби я знав точно, що ви задумали, це нам Либонь могло б допомогти. Нічого точного нема. Все, що я маю, це лише інтуїція і трішечки надії. Не будьте такою песимісткою. У вас ще є дві шини, два мішки для сміття і рурка зі шпинделя. Вона посміхнулась. Усмішка освітила її напружене брудне обличчя. Взято до уваги. Сема знову скрутив кашель. Він скорчився за кермом, потім щось виплюнув за двері. Боже, отче та синку Ісусе, ох і сморі тут, промовив він, поспішайте. Барбі проткнув свою шину ножем і тільки на витяг лезу, як почулося... Пшшшшш. Джулія з операційної сестри негайно вклала йому до руки трубчастий шпиндель. Барбі встромив його в діру, побачив, як його охоплює гума і відчув, як божественний струмок повітря потік йому на спітніле обличчя. Неспроможний отриматись, він зробив один глибокий вдих. Повітря було набагато кращим, густішим за те, що їм протискували крізь купол вентилятори. У нього, немов, прокинувся мозок, і він негайно прийняв рішення. Замість того, щоб одягати на їхній саморобний штуцер мішок для сміття, він вирізав з одного з них велику з нерівними краями латку. «Що це ви робите?» Вирискнула Джулія. Часу не було, щоб пояснювати їй, що не лише вона має інтуїцію. Він заткнув шпиндель шматком пластику. «Довіртесь мені, просто йдіть до коробочки і робіть, що задумали». Вона кинула на нього останній погляд. Її обличчя, здавалось, заповнили самі лише очі, а тоді відчинила двері Одіссея. Вона буквально випала з машини на траву. Підібралася, переступила через купину і уклякла на колінах біля коробочки. Барбі вирушив слідом за нею з обома шинами. У кишені в нього лежав самий в ніж. Він упав на коліна і запропонував Джулії шину, з якої стирчав чорний шпиндель. Вона висмикнула затичку, зробила вдих, втягуючи від зусилля щоки, видихнула вбік, а тоді знову вдихнула. По її щоках, прорізаючи на них чисті доріжки, потекли сльози. І Барбі також заплакав. Емоції тут були ні до чого. Просто вони тут немов потрапили під найпаскудніший у світі кислотний дощ. Тутешня атмосфера була набагато гіршою, ніж біля купола. Джулія ще ковтнула повітря. «Добре», – сказала вона на видиху, випускаючи повітря ледь не зі свистом. «Яке ж воно добре, небридке, порошне». Вона знову вдихнула і підштовхнула шину до нього. Він хитнув головою і відштовхнув її назад, хоча в легенях у нього уже гуло. Він поплескав себе по грудях, потім показав пальцем на неї. Вона знову зробила глибокий вдих, потім ще раз присмокталася. Барбі надавив на шину, щоб їй допомогти. Звіддаля, слабо ніби з іншого світу, він чув, як кашляє Сем. Усе кашляє і кашляє. «Так він сам себе розтерзає», – подумав Барбі. «Він відчув, що і сам зараз роздереться на шматки». Якщо скоро не зробить вдиху, тож коли Джулія вдруге підштовхнула до нього шину, він нахилився над саморобним соском і глибоко всмоктав, тягнучи в себе порошне, чудове повітря, намагаючись заповнити ним собі легені аж до самого дна. Не відчував насичення, його насичення, здавалося, ніколи не настане, натомість настала мить, коли паніка. «Господи, я тону!» – мало його не проковтнула. «Бажання кинутись назад у машину, його не обходить Джулія. Хай Джулія сама про себе піклується, було таким сильним, що годі й опиратися, але він вперся». Заплющив очі, вдихнув і спробував віднайти прохолодний спокійний центр, котрий мусив бути десь поблизу. «Легше, повільніше, легше». Він утретє втягнув у себе повітря, рівномірно висмоктуючи його з шини і серце в нього почало потроху сповільнювати свій шалений галоп. Він побачив, як нахилилася Джулія, як вона взялася за коробочку обома руками. Не відбулося нічого, та Барбі цьому не здивувався. Вона торкалась коробочки, коли вони прибули сюди вперше, і тепер мала імунітет проти шоку. Та раптом вона дугою вигнула спину, застогнала. Барбі спробував подати їй шину з соском, але вона його проігнорувала. Кров ринула в неї з носа. Кров почала сочитися з куточка її правого ока. Червоні краплини поповзли по щоці. «Що там відбувається?» – погукав Сем. Голос у нього звучав здавлено, захекано. «Я не знаю», – подумав Барбі, – «я не знаю, що відбувається». Але він знав одне. Якщо вона невдовзі не зробить черговий вдих, вона помре. Він висмикнув шпиндель з шини, затис його зубами і ввігнав з Семів ніж у другу шину. Стромив шпиндель у діру і заткнув його шматком пластику. І чекав. Це час, де часу немає. Вона у величезному білому приміщенні без даху. Лише чуже зелене небо вгорі. Це. Що таке? Ігрова кімната? Так, ігрова кімната. Їхня кімната. Ні, вона лежить на майданній сцені. Вона жінка середнього віку. Ні, вона мала дівчинка. Тут нема часу. Зараз 1974 рік, і попереду весь час всього світу. Вона мусить зробити вдих із шини. Їй не треба. Щось дивиться на неї, щось жахливе. Але і вона жахлива для нього також, бо вона більша, ніж воно собі гадало, і вона тут. Вона не мусила б бути тут, вона мусила бути в коробочці. Проте вона все ще безпечна. Воно це розуміє, хоча воно всього лиш просто дитина. Дуже юна, фактично ще недавно ледь не немовля. Воно говорить, ти не справжня, ти вдавана. Ні, я реальна. Благаю, я реальна. Ми всі реальні. Шкіроголовець вивчає її обличчя без очей. Він хмуриться, от його рота опускаються донизу, хоча воно і немає рота. І Джулія розуміє, як їй пощастило, що він тут зараз сам. Їх тут зазвичай більше, але вони... «Пішли додому обідати, снідати, спати, пішли до школи, поїхали на канікули, неважливо, куди вони пішли. Кудись пішли. Якби вони тут були зараз усі разом, вони б загнали її назад. Цей і сам може загнати її назад, але йому цікаво. Їй? Так. Воно жіночого роду, як і вона сама. Благаю, випусти нас. Молю, дозволь нам жити нашими власними життями. Відповіді нема». «Відповіді нема, відповіді нема, а потім «Ви не справжні, ви?» «Що? Що вона сказала? Ви ляльки з іграшкової крамниці?» «Ні, але щось близьке до цього». У Джулії коротко спалахує в пам'яті спогад про формікарій, який мав її брат, коли вони з ним були дітьми. Спогад триває менше секунди. Мурашник у скляній коробочці – це зовсім не те. А от як ляльки з іграшкової крамниці – це ближче. Це вже зіставно, як то кажуть. Як ви можете жити власним життям, якщо ви не справжні? Ми дуже справжні! – ридає вона. І це якраз той стогін, що його чує Барбі. Ми такі ж реальні, як і ви! – мовчання. Істота з рухливим шкірястим обличчям у величезній білій кімнаті без даху, котра якимось чином є одночасно і сценою в Честермілі. А тоді, доведи це, дай мені свою руку. Я не маю руки, я не маю тіла, тіла не справжні, тіла це сни. Тоді дай мені твій розум, шкіроголовка не дає, не дасть, тому Джулія бере сама. Це місце, де місця немає. Холодно на сцені, а вона така перелякана. Що ще гірше, вона принижена? Ні, це гірше, набагато гірше за приниження. Якби вона знала слово «паплюжити», вона б сказала «Так, так, саме це я спаплюжена». Вони зідрали з неї штани. А десь солдати копають ногами голих людей у спортзалі. Це когось іншого сором змішався з її соромом. Вона плаче. Він відчуває, що ось-ось заплаче, але втримується. Зараз вони мусять це приховати. Дівчата вже пішли, але ніс у неї ще кровоточить». Ліла дала їй ляпаса і пообіцяла відрізати носа, якщо вона комусь пожаліється. І всі разом вони плювали на неї, і тепер вона лежить тут. І, мабуть, плакала вона дуже сильно, бо їй здається, що з ока в неї йде кров, і з носа теж. Їй важко зробити вдих, але їй байдуже, що з неї лється кров. І звідки саме вона лється, їй теж байдуже. Краще їй на смерть стекти кров'ю тут, на сцені, ніж йти додому в ідіотських дитячих трусиках. Краще кров нехай тече в неї сотень ран. Нехай вона краще помре, аби лиш не бачити того солдата. Після цього Барбі намагається не думати про того солдата, але натомість думає. Гакер Мейер, гакер Монстр, котрий тягне голого чоловіка за ту штуку. хіджаб, Що в того на голові, бо вона знає, що трапиться далі. Це те, що трапляється далі завжди, коли ти під куполом. Вона бачить, як одна з дівчат повертається назад. Кейла Бевінс повертається назад. Вона там стоїть і дивиться додолу, на дурненьку Джулію Шамвей, котра про себе думала, що вона розумна. Дурна Джулія Шамвей у дитячих трусиках. Чи Кейла повернулась, щоб стягнути з неї решту одягу і закинути його на дах сцени, щоб вона змушена була повертатись додому голою, прикриваючи собі руками пахвину? Чому люди такі жорстокі? Вона заплющує очі, щоб утриматись від сліз. А коли розплющує їх знову, Кейла змінилась. Тепер у неї немає обличчя, тільки щось схоже на рухливий шкіряний шолом, на якому не побачити ні співчуття, ні любові, ані навіть ненависті. Тільки цікавість. Так, саме так. А що буде з цим, якщо я зроблю йому отак? Джулія Шамвей нічогісінько більше не варта. Джулія Шамвей нічого не значить. Знайдіть найнепотрібніший непотріб, зазирніть під нього. І ось там-то лапками вона. Шамвий-мурашка. Вона також мураха-арештант. Мураха-арештант у спортивному залі. Геть голий, на якому нічого не залишилося, окрім розвитого убору на голові. У котрій майорить останній спогад. Запашний, пухкенький, свіжоспечений хупс, який тримає в руках його дружина. Вона і кіти з палаючим хвостом, і комаха під мікроскопом і муха замий до того, як у дощовий день у щіпливі пальці якогось цікавого третьокласника відірвуть їй крильця – іграшка для знуджених, безтілесних дітей. І весь все світ лежить біля її ніг. Вона Барбі, вона Сем, котрий помирає в машині Лінди Еверетт. Вона Оллі, котрий помирає у попелі. Вона Елва Дрейк у журбі за своїм мертвим сином. Але головно вона маленька дівчинка зіщулена на дощаті підлозі естради на громадському майдані свого міста. Маленька дівчинка покарана за свою наївну зарозумілість. Маленька дівчинка, котра помилялася, вважаючи себе великою, тоді як вона крихітна, вважаючи себе значущою, тоді як вона не значила нічогісінько, вважаючи, що світ до неї уважний, тоді як у дійсності світ – це величезний мертвий локомотив з двигуном, але без прожектора і вкладаючи в плач усе своє серце, і розум, і душу вона благає. Прошу, дозвольте нам жити, я вас благаю, будь ласка. І якусь крихітну мить вона, шкіроголовка у білій кімнаті, вона, дівчинка, котра повернулась, з причин, які сама собі пояснити не в змозі, назад до паркової сцени. На одну жахливу мить Джулія, та, котра це зробила, а не та, котрій це було зроблено. Вона навіть той солдат з пістолетом, гакер-монстр, котрий постійно повертається у сни Дейла Барбари, той, котрого він не зупинив. А потім вона, просто вона, дивиться вгору на Кейлу Бевінс. У Кейли бідна родина. Її батько валить ліс у ТР-90 і випиває в пабі у фреші, закладі котрий у належний час стане діпером. У її матері на щоці велика рожева пляма, тому діти кличуть її вишневою головкою, або суничною пикою. У Кейли зовсім нема гарного одягу. Сьогодні на ній старий коричневий светер, і стара картата спідничка, і стоптані черевики, і білі шкарпетки з розтягнутими халявками. Одне коліно розбите, але бонь сама впала або хтось штовхнув її на ігровому майданчику. Це Кейла Бевінс, гаразд, але зараз обличчя в неї шкіряне. І хоча воно безперервно змінює форми, Жодна з них навіть зблизька не схожа на людсько. Джулія думає Я бачу, як дитина дивиться на мурашку, коли мурашка дивиться вгору зі свого боку збільшувального скла. Коли вона дивиться вгору за мить до того, як згоріти. Благаю, кейло, прошу, ми живі. Кейла дивиться на неї згори і нічого не робить, а тоді перехрещує перед собою руки то людські руки в цьому видінні і через голову стягує себе светер. У голосі її, коли вона починає говорити, немає любові, немає співчуття, немає розкаяння, але в ньому, можливо, є жалість. Вона каже: